Розділ 10. Я все ще не можу в це повірити, прошепотів нахаткім. Три рази зустрічав я орди. Але ніколи, ніколи не бачив я мертвого Тугарина. Ті, хто сидів за столом, зашуміли, погоджуючись зі старим. А ви бачили його тіло? Збуджено вигукнув Борис. Мені вдалося розгледіти його зблизька. Там, мабуть, півсотні дірок. Його розірвало на шматки. О, яка чудова картина! Але це був лише один тугарен, зітхнув Ілля. Їх, як і раніше, так само багато, як рибу морі. Серед нас знадуться люди, готові взятися за зброю. Переконано промовив Калинка. Хіба нам не доводилося битися? Коли боєри сваряться, вони виганяють нас із полів, щоб ми йшли воювати разом із ними, і брати ввивають братів на втіху клятій знаті. Настав час вибору, продовжив він. Янки вижили лише завдяки тому, що Івор і Раснер бажали використати їх, щоб вивідати їхні секрети і повалити один одного. Але тугари прийшли занадто рано, Івор наляканий. Він поверне проти Янки. Але чи вдасться йому їх перемогти? Може, вдасться, відповів Калинка. Їм всього-то й потрібно оточити фортлін колен і взяти Янки з мором. Або придумати ще якусь пакість. Але Янки знають тепер усю правду, тож, можливо... Вони сядуть на свій великий корабель і попливуть. У цьому разі і в Орфаде, і Раснар стане всемогутнім. Ви розумієте, що тоді народ Суздаля вирушить у Ями, а новгородці отримають заступництво, бо нашим боярином стане Михайло, який ненавидить усіх нас. На хатким, спираючись на Патрицю, повільно підвівся зі стільця. «Я прожив 77 зим», – хрипко сказав старий. Тричі бачив я Ями. У першу дівчину, яку я кохав, Відвели на їхнє свято місяця, вдруге забрали моїх батька і матір, а втретє – голос старого затремтів і замовк, але за мить він продовжив. Втретє – я втратив кульгавого сина, моє єдине дитя, яке я любив більше за життя. На хаткім обвів поглядом кімнату, в очах його стояли сльози. «І ми дозволяємо це!» – крикнув він. «Ми дозволили, щоб нас називали не людьми, а худобою. Вони – безбожна церква, жирні бояри і знать, вони користуються цим, щоб правити нами, гнобити і грабувати нас і, врешті-решт, відібрати в нас право бути людьми. Я слухав цих янки. Вони знають, що треба робити, вони знають, що краще померти людьми, ніж жити рабами. Краще вийти на бій з високопіднятою головою, навіть якщо це стане останнім днем у твоєму житті, ніж ростити дітей, розуміючи в душі, що одного разу їх, заплаканих від жаху, відведуть на забій. «Що стало з нами?» Окесусе, що ми перестали бути людьми. Гірко плачучи, старий важко сів на місце. Калинка встав. Усі навколо мовчали і не зводили очей з нахаткима. Багато хто відкрито плакав разом із ним. Ми будемо битися, незворушним голосом сказав перекладач. Нас у двадцять разів більше, ніж знаті. Спочатку ми поборемося з ними, потім із тугарами, а потім у нас буде така сама декларація, як та, про яку говорив Готорн». У кімнаті, повній людей, зависла напружена тиша. Калинка подивився в очі кожному. Тут були представники майже всіх великих селянських господарств Суздальської землі і міських вулиць. Це були люди, які зможуть підняти народ. Калинка вільно читав у їхніх серцях, як і в серцях сотень тисяч руських, які з жахом чекали приходу страшних днів, тоді як знать розважалася, а церква продавала індульгенції і рахувала срібло. Настав переломний момент. Він дивився на них і відчував, що всі вони хочуть повірити йому, але ні в кого не вистачає сміливості зважитися на дію. Раптом із-за спин чоловіків вибігла Таня. Вона кинула погляд на батька і видавила з себе посмішку. «Всередині мене жива істота», – тихо промовила вона, повертаючись обличчям до присутніх і кладучи руку на живіт. «Нехай краще я помру, ніж дозволю Боярину або священнику забрати його в мене і кинути в яму. Якщо ви чоловіки…» Ви будете битися разом зі мною. Це визнання прорвало греблю зацьпинілого мовчання, що сковувало суздальців. Вони вибухнули войовничими криками, в яких вихлюпувалася лють, що зралася в них усе життя. Засверкали вихоплені з за поаса кинджали, і стіл затряся від могутніх ударів. Ми будемо битися. Впавши в несамовитість, чоловіки волали і скакали по кімнаті. Поки всі випускали пар, даючи волю своєму гніву, калинка трясню за плечі. Як це сталося? Горлав він, намагаючись бути почутим у цьому гаморі. Як завжди трапляється, боязко відповіла дівчина. Я хотіла тобі сказати, але... Готорн. Усе ще не вірив своїм вухам калинка. Таня кивнула, злякано посміхаючись. Її батько весь кипів від обурення, але, подивившись в очі донці, він згадав, що її слова надихнули селян більше, ніж його полум'яна промова, і раптом заспокоївся. Калинка ніжно притягнув до себе дівчину. «Коли я наступного разу побачу цього молодця, на нього чекає дуже довга розмова. Потім він випустив боньку з рук, скочив на стіл і зажадав загальної уваги. Знизу за ним стежило безліч очей. Коли його збудження спало, він зрозумів, скількома бідами обернеться їхнє сьогоднішнє рішення. У глибині душі Калинка боявся, що перш ніж усе закінчиться. Усі вони, разом чи поодинці, Вирушать на дибу або в забійну яму. Але зараз це його не хвилювало. Я незадоволений вами обома, прогримів оповісник. За інших обставин Івор насолодився видовищем преляканого Раснара, але зараз він сам не зміг стримати тремтіння. Вина за поведінку Янкі лежить на тобі, палець Тугарина вказав на Івора, і тобі повернувся він до Раснара. Але ми не кликали їх сюди, протестуючи вигукнув Івор. Ви дозволили їм жити тут. Хтось може наслідувати їхній приклад, і шкода, якщо ваші міста премуться духом непокори і доведеться зрівняти їх із землею. Лівою рукою Тугарен потер свою рану. Раніше з ним ніколи не траплялося нічого подібного. Він справді був наляканий, хоча ні за що не показав би свого страху і навіть не зізнався б у ньому. Оповідачі співали про худобу, яка з'явилася 15 або більше обертів тому. У них були загострені борідки – а на головах вони носили блискучі шоломи. Перш ніж їх знищили, своїми димілками вони вклали сотню тугар. Нехай краще зараз цю проблему вирішує місцева худоба, а якщо хтось із Янки залишиться в живих, Кубата завершить справу. Не те, щоб він всерйоз їх боявся, оповісник нарахував усього з півтисячі солдатів. Але їхня непокора, ось що турбувало його. Війна з ними буде найдоречнішим заняттям для руської худоби. І в жодному разі не можна допустити, щоб янки попрямували кудись іще, де вони змогли б пересидіти і піднакопичити сил. Зараз я покину вас, а ви самі справляйтеся зі своїми труднощами. Але гарненько запам'ятайте, я хочу, щоб, коли ми повернемося, мені показали їхні черепи і передали всю їхню зброю. Нехай не піде жоден. Також я хочу, щоб ви здерегли для мене живими двох їхніх ватажків, які виявили непокору мені. Я їм дещо пообіцяв. Попрямувавши до дверей, він раптом зупинився і обдарував боярина з патріархом важким поглядом. Боярам і церкві добре жилося під нашим володарюванням, промовив Тугарин, але все може змінитися. Таке траплялося в інших країнах і з тими, хто не міг тримати в узді простолюдинів. Нахиливши голову, щоб не зачепити одвірок, оповісник вийшов у зал собору. Кинувши погляд на вівтар, він розреготався, побачивши зображення слабких богів худоби, які на тому світі – Звичайно, годують своєю плотью Булгатану, бога-батька обраного народу. І вор із Раснером бачили з вікна, як оповісник залізає на свій високий поміст. Почувся рев наргів і бій барабанів, і Тугарська колона рушила через порожню площу. Їх проводжала плачем лише невелика група селян, які прийшли попрощатися зі своїми близькими. П'ятдесят суздальців, закутиху ланцюги, йшли наприкінці процесії, корм для Тугар, що повертаються на захід. «Тепер ти маєш бути зі мною», – звернувся до Івора Раснар. Боярин важко опустився в крісло і, поправивши окуляри, подивився на ненависного ворога. Якщо об'єднати всю Русь, прошепотів він, селян, знаті церкву, ми змогли б протистояти їм. «Ти збоже волів», – прошипів Раснар. «Вони втопчуть нас у багно. Думаєш, мені подобається, що я змушений їм підкорятися. Згадай, хто ти є, Іворе. Ти правиш під ними». Ми могли б правити без них, холодно відповів Боярин. Божевільний. Янки показали нам, що треба робити. Так ось, на що ти все-таки сподівався. Ось чому ти досі нічого не робив і дозволяв їм будувати на твоїй землі ці пекельні машини. Тобі захотілося кинути виклик і тугарам. Але вони прийшли занадто рано, щоб ти встиг підготуватися до їхнього повернення. І вор промовчав. Ти знаєш, що робитимуть Янки. Вони битимуться і загинуть. За смерть одного тугари на відповість тисяча. Навіть якщо кожен Янків б'є всього одного ворога, тугари в помсту знищать половину народу Русі. І можеш не сумніватися, що цього разу вони не щадитимуть знаті. Ми могли б битися на боці Янки, заперечив вивор. Якщо ти це зробиш, прошипів Раснар, я підніму проти тебе всі міста Русі, бо твої побратими бойри не люблять тебе. Вони вважають тебе жирним, напищеним бовдуром, який хоче, щоб його звали вором великим, коли насправді його ім'я вор слабкі очі Загарчавши, Боярин схопився і пішов до дверей Ну і що ти вирішив? Здолай янки, і церква погодиться, щоб ти іменувався великим Здолай мене, і твоє місце займе Михайло Івор з ненавистю подивився на Раснара В останні місяці в нього почав вималюватися план Але він розумів, що вже пізно У нього не залишилося вибору І жорстока дійсність обернула на прах його божевільні задуми Орда була непереможною, а йому треба жити. «Сьогодні ввечері я розішлю гінців», – тихо сказав Івор. «З усіх міст здареться знать. Коли знову піде сніг, ми нападемо на Янкі о півночі». Раснар посміхнувся. «Але якщо Кіна візьмуть живим, він мій. Може, я зможу врятувати його, інших теж». Звісно, погодився патріарх. «І що стосується зброї Янкі, вона залишиться в мене». Раснар не став стеречатися. У нього ще буде час повернути справу так, як він захоче». Боярин вийшов із кімнати, і священник, тихо розсміявшись, повернувся до свого столу. «Добрий вечір, панове, сказав Ендрю, сидячи на чолі столу. «Оголошую збори відкритими, і нехай кожен висловить свою думку». У кімнаті зібралися командири всіх род, штабні офіцери і представники артилеристів і моряків. Ніхто не наважувався першим порушити мовчання. Нарешті встав О'Дональд. Якщо хтось заслуговує смерті, рішуче промовив він, так ці тварі. Я добровільно вступив до армії, щоб битися з бунтівниками, я бився за праведну справу, і це було чудово. Але в мене не було ненависті до них. Зараз усе інакше. Я вбиватиму тугар і сміятися від радості, бачачи, як лється їхня кров. Кілька ротних командирів закивали, погоджуючись із ірландцем. Я аболіціоніст, підтримав його Гейустон. Я воював заради припинення рабства. А порівняно з тим, що я бачу тут, наші південці здаються мені стовідсотковими республіканцями. Давайте скинемо бояр, полковнику, звільнимо селян, озброїмо їх і задамо парцю тугарам. Я думаю, що це божевілля, прокричав Тобіас з іншого кінця столу. Висловлювання цієї людини рідко викликали в артилеристів і піхотинців щось, крім роздратування. Але Ендрю зауважив, що цього разу багато хто прислухається до його слів. Продовжуйте, капітане Кромвель, спокійно запропонував тобі Асу, полковник. Поділіться своїми міркуваннями. Ви чули, що говорив цей ваш калин? Тугар сотні тисяч. Якщо ми воюватимемо з ними, то всі загинемо. Я не здираюся вмирати в безнадійному бою. Ми можемо відплисти на південь, я там уже бував. Знадимо підходящу землю, подалі від цього кошмару. «Я так скажу, треба змотуватися звідси, поки у нас є така можливість, і в безпечному місці чекати відходу тугар. А якщо вони нас переслідуватимуть?» – запитав Ендрю. «У мене таке відчуття, що вони не можуть дозволити жити таким людям, як ми. Це створить прецедент, який поставить під загрозу існування всієї їхньої системи. Якщо вони знайдуть нас, ми знову завантажимося на Оганкіт, вийдемо в море і попливемо далі». «Не думаю, що вони зможуть наздогнати парову машину». Тобіас сів на стілець і оглянув офіцерів. На обличчях багатьох із них читалася згода з його словами. «І що, все життя будемо ховатися, як лисиці?» «Схопився, о, Дональд!» «Будемо здригатися від кожного шарудіння і тікати від кожної тіні?» «Не все життя», – заперечив Тобіас. «Ти ж чувкалина, вони зимують в одному місці, а навесні йдуть на схід». Через 20 років вони знову повертаються із Заходу. Нам потрібно буде ховатися лише один рік. Коли вони повернуться наступного разу, ми і наші сини будемо готові до битви з ними. А суздальців нехай поки грабують і жеруть. Уїдливо поцікавився майна. А що ми можемо зробити? Відчайдушно закричав Тобіас. Вони ж справді як худоба, як нігри у нас в Америці, які тільки й можуть що щойшачити на полях». Якщо нігерам так уже потрібна була ця свобода, чому ж вони не повстали, коли їх закликав до цього Джон Браун? Тутешні ліниві селяни точно такі самі. 150 тисяч людей, яких ви називаєте нігерами, носять синю форму армії Союзу, повільно вимовляючи кожне слово, промовив Ендрю. Після битви при Крейтері я бачив поле бою, суцільно встелене їхніми тілами. Було видно, що Ендрю на силу стримується, щоб не накинутися на Тобіаса. Я називаю цих людей американцями, засранець, процідив він. Тобіас вете в спинку стільця. Хто ще хоче висловитися? Досить різко запитав Ендрю, оводячи поглядом кімнату. Його лють ще не встигла вщухнути. Треба бути реалістами, розважливо зауважив Еміл. Хоч би що говорила нам наша гордість, 600 чоловік не вистоять сотнями тисяч. Ви бачили, що накоїв цей лучник із нещасним Джонсоном. Ганс потім виміряв відстань 160 ярдів. Навіть не зважаючи на наші рушниці, вони зможуть підібратися досить близько, щоб просто засипати нас градом стріл. Ендрю був повністю згоден із доктором. Його гнів уже минув, і він усвідомлював, наскільки плачевними є їхні справи. Американців так мало, що тугари легко оточать їх, і довгі оперені стріли не пощадять нікого. Якщо ми залишимося тут, то загинемо майже напевно, тихо сказав Ендрю. Я ніколи в житті не ухилявся від бою. Нам із вами довелося плечо-плеч битися у двох десятках боїв, і 35-й полк жодного разу не кинувся на в'тёки. Послужний список 44-ї батареї не гірший за наш. Якби своєю смертю ми чогось домоглися, тоді я наказав би полку залишитися і битися. Але мої бажання не повинні вирішувати долю всіх. Я не маю права змушувати хоробрих людей іти на вірну смерть. Тим паче, що швидше за все ця жертва виявиться позбавленою сенсу. Тобіас розплився було в задоволеній посмішці, але, спімавши вбивчий погляд Ендрю, тут же прогнав її з обличчя. Якщо ми вирішимо залишитися, то ще до того, як воювати з тугарами, нам доведеться битися з Івором і знатю. А може, знать переметнеться на наш бік, припустив Гейустон. Навіть якщо вони насміляться на це, від них буде більше шкоди, ніж користі. Вони всього лише середньовічні дружинники, озброєні мечами та списами. Кінні лучники Орди виб'ють їх із сідел у першій же атаці. «А селяни?» – запитав Одональд. «Минуть роки, перш ніж вони дозріють для цього». «Значить, ти кажеш, що ми драпаємо?» Недовірливо вигукнув ірландець. «Я кажу, що не буду наказувати полку залишатися. Вони майже всі добровольці, які вступили до армії, щоб битися з конфедератами», вони не зобов'язані воювати тут. Це зовсім інша війна, і вони мають право самі вирішувати, вплутуватися в неї чи ні. Іншого виходу у нас немає. Офіцери здивовано перезирнулися. Таке рішення швидко не приймається, тому я даю їм тиждень. Після цього буде проведено таємне голосування. Я погоджуся з вибором більшості. Це все, панове. За спорожнілим столом залишився сидіти один ганс. Ну що, старий друже? Втомлено звернувся до нього Ендрю. Я вважатиму за честь, якщо ти допоможеш мені прикінчити випивку. Він вилив у келихи залишки Бренді. Чи правильно я вчинив? запитав він, дивлячись на сержанта. З часів Геттісберга, Ендрю не звертався за порадою до свого старого наставника. Суворе обличчя Ганса осяяло посмішка. Синку, ти вибрав єдине правильне рішення. Прокляття, я хочу залишитися і битися. Може. Мені навіть вдасться переконати і вора приєднатися до нас. Навряд чи він піде на це. Думаю, він би ризикнув, якби був один, без цього ублюдка Раснара. Але він не один. Я все зіпсував, гірко промовив Ендрю. Поглянь на мене, синку. Ендрю спробував подивитися Гансу в очі, але відвів погляд. Я пам'ятаю тебе на смерть переляканим цуценям. Ендрю, хлопче, ти став найкращим солдатом з усіх, кого я коли-небудь бачив. Ти знаєш, як треба ввивати, коли це потрібно, тобі просто немає рівних у цій справі, ти сама смертоносність. Але не тільки це робить тебе справжнім солдатом. Ти любиш людей свого полку так, ніби вони твоя власна плоть. Це боляче жалить душу, я бачив багатьох офіцерів, які збожеволіли від цього. Але ти досить сильний, щоб впоратися. Ти знаєш, як керувати ними, як показувати їм, що ти поважаєш їхню людську гідність, і хай допоможе тобі Бог, як жертвувати їхніми життями, щоб досягти мети. Я думаю, що твоє рішення почати бій, щоб спробувати врятувати Готорна, було найшляхетнішим вчинком, який мені довелося бачити в житті. І люди люблять тебе за це і готові померти, щоб виконати твій наказ. Велика безліч армій забувають головний закон – захищати своїх за будь-яку ціну. Коли солдати знають, що товариші не кинуть їх на призволяще, їхні сили подесятиряються. «Але ти не можеш вимагати, щоб вони брали участь у цьому бою. Ти сам сказав, дружина руських не принесе користі, селяни будуть просто знищені. Думаю, синку, що в цій битві нам не перемогти. Я почуваюся боягузом». Ганс схопив руку Ендрю. «Ти найхрабріший офіцер, під чиїм началом я мав честь служити. Я думаю, це безнадійний бій, Ендрю. Може, через 20 років, як сказав Тобіас, «Ми і наші сини будемо готові дати відсіч. Ти не маєш права йти на смерть і залишати полк без свого керівництва. Завжди пам'ятай, Ендрю, полк має вижити. Думаєш, хлопці проголосують за відхід?» Тихо запитав він. «Вони можуть тебе здивувати, синку? Ти ж сам-то хочеш битися, хіба ні?» Ганс посміхнувся. «Мені захотілося битися, щойно я побачив цього мерзаного ублюдка, але тепер...» Голос його перервався. «Я боюся», – прошепотів Ендрю. «Я побачив їх, і мені стало страшно. А ще я боюся, що люди вважатимуть мене боягузом через те, що я не наказую їм залишитися і битися. Іноді хоробрість полягає в тому, щоб не битися», – заперечив Ганс. «Не пори дурниць, синку, мені бувало так страшно на полі бою, що піджилки тряслися. Це трапляється з усіма, і нема про що тут говорити. Знаєш, глухо промовив Ендрю, Після Післянтієта Майя жодного разу не відчував страху, я навіть любив усе це. Зараз я боюся вперше, не рахуючи, голос його затремтів, не рахуючи моїх снів. «Давай почекаємо рішення хлопців», – м'яко сказав Ганс. Вони замовкли. Поступово голова Ендрю почала хилитися все нижче і нижче. Зрештою Ганс підійшов до стільця полковника, обережно підняв Ендрю і поклав його на ліжко, не забувши зняти з нього окуляри і покласти їх на столик поруч із ліжком. «Ти все зробив правильно, пробормотів сержант, але я не хочу, щоб ти загинув у бою, в якому неможливо перемогти». Червоний, як рак Готорн, стояв перед калинкою, не наважуючись підняти очі від підлоги. Зі сторони на все це дивився Ендрю. «Я маю бути сердитим на тебе», – холодно промовив калинка. «Так, сер, моя єдина донька». Захлинаючись у риданнях, говорила Людмила. Подумати тільки, на що перетворилася моя маленька дівчинка. Таня присунулася ближче до Готорна, і він обійняв її, захищаючи від гніву батьків. Калинка свердлив поглядом закоханих. Вони були такими молодими, і він згадав, як сам бавним-бавно зустрів свою любов. В очах Людмили промайнули ті самі спогади, і вони посміхнулися одне одному. «Може, врешті-решт усе вийшло на краще», – сумно подумав Калинка. Коли Орда була тут востаннє, Таня ще не народилася і тому ніколи не бачила свого брата Григорія, якого сам Раснер вибрав для місячного столу Тугар. Можливо, їм залишилося не так багато днів, і хай буде, що буде, нехай його донька буде щаслива хоча б рік, перш ніж усе закінчиться. Він відчув, що його очі наповнюються сльозами. Обминувши грубо сколочений стіл, Калинка обійняв Вінсента і Таню. «Ти мій син», – схвильовано сказав він готорно. «Я завжди пишався тобою і, вперше побачивши тебе, подумав, що ти став би мені гарним сином. А тепер любіть одне одного, бо любов – це дар, яким Кесус щедро наділяє молодих». Калинка розтиснув обійми і відійшов від них. «Тепер сідай їж, сину мій», – промовила Людмила, витираючи сльози. «Таню, ходімо, допоможеш мені». Нахилившись, Готорн поцілував подругу в лоба. Радісно посміхаючись, вона підбігла до батька, кинулася йому на шию і вискочила в сусідню кімнату. Готорн перевів погляд на Ендрю, який із посмішкою спостерігав за цією сценою. Він усе ще ніяк не міг повірити, що саме молодий квакер першим із усіх у полку нарвався на неприємність із дівчиною. Але тут був особливий випадок. Те, що ці двоє кохають одне одного – було зрозуміло кожному, хто бачив їх разом. Ендрю полегшено зітхнув. Усе могло вийти куди гірше. «Має бути весілля», – промовив Вінсент, підходячи до калинки. «У церкві», – запитав той. «Якщо такі ваші бажання і звичай». Калинка сплюнув на підлогу і похитав головою. «У нашому полку немає священника», – задумливо почав готорний раптом. «Немовося я не якоюсь думкою», – повернувся до Ендрю, що стояв у кутку кімнати. «Сер, чи можу я сподіватися, що ви скріпите наші шлюбні клятви?» Ендрю приголомшено подивився на Вінсента. «Сер, оскільки у нас немає священника, я подумав, що ви можете замінити його, як капітан на кораблі. Думаю, що можу», – непевним голосом погодився Ендрю. «Яка честь для мого дому?» Вигукнув калинка, запрошуючи Ендрю сісти, бо з формальною частиною розмови було покінчено. «Але ми обговоримо це пізніше». «Я чув твоє звернення до солдатів на ранковому шикуванні, продовжив суздалець, і я в сум'ятті. Ти вождь. Я думав, ти вирішуєш, що треба робити. Вони мають право вирішувати самі за себе», – відповів Ендрю. «Ми так робимо в подібних ситуаціях. У нашому світі ці люди добровільно вирішили битися заради шляхетної справи. Тепер їм загрожує зовсім інша війна, і я не можу наказати їм брати участь у ній, якщо вони самі не хочуть цього». Ох уже ці Янки, похитав головою Калинка. Так у нас заведено, друже мій. І що вони виберуть, як ти думаєш? Із занепокоєнням поцікавився Калинка. Ми залишимося. Вигукнув Готорн. Ендрю посміхнувся і поплескав юнака по плечу. Давайте почекаємо підрахунку голосів. Я хочу сказати вам три речі, понизив голос Калинка, тому я й попросив вас із Готорном прийти до мене в хатину, щоб усім здавалося... «Ніби ви прийшли сюди в невеликій сімейній справі». Вінсент знову залився фарбою, і Калинка добродушно розсміявся. «Навіщо така секретність?» – запитав Ендрю. «Ти ж майже щодня приходиш до мене додому. Тому що я раджу тобі сьогодні ж зачинити ворота і не пускати нікого ні в табір, ні з нього. Я чув, як ти заборонив солдатам відвідувати Суздаль. Але ти маєш подбати й про те, щоб ніхто не міг увійти до вас. Чому?» Тому що до вас засилатимуть лазучиків, щоб вивідувати ваші плани. Ендрю ствердно кивнув. Друге. Будь готовий до того, що і й боєри вдарять першими, і їхній удар буде потужним. Так я думав, і з сумом промовив Ендрю. І що ти збираєшся зробити? Нічого. Але якщо ти сам нападеш на них, ти запобіжиш їхній атаці, яка може знищити вас. Я не можу на це піти, похмуро відповів Ендрю. Я не почну війну, якщо мене до цього не змусять. Наприкінці тижня люди вирішать, залишатися чи йти. І як вони, по-твоєму, проголосують? Ендрю поглянув на сумне обличчя Готорна. Вони вирішать піти. Я в цьому майже впевнений. Якщо за це висловиться більшість, підемо ми всі. Вінсент здригнувся, вражений думкою, яка щоно прийшла йому в голову. Не бійся, заспокоїв його Ендрю. Якщо ми підемо то всім, хто допомагав нам, на зразок Калина та його родини, буде запропоновано приєднатися до нас. Я належу дому і вора, рівним тоном промовив Калинка, і я не покину свій народ. Дочку і дружину я відправлю з вами, але сам залишуся». Ендрю спіймав погляд Калинки і зрозумів, що немає сенсу вмовляти його, на його місці він і сам вчинив би так само. «Раснар не дозволить вам піти», – неголосно продовжив Калинка. Він прагне оволодіти силами, які вам підкоряються. З їхньою допомогою він хоче зробити церкву сильнішою за бояр. Отже, нас атакуватимуть у будь-якому разі, залишимося ми чи підемо, закінчив його думку Ендрю. Саме так, друже мій. І все ж я мушу дати моїм людям час для ухвалення рішення. Це їхнє право. Менці не вирішують такі речі з наскоку, вони мають усе як слід обміркувати. Тепер я хочу повідомити третю звістку, промовив Калинка, понизивши голос до шепоту. «Яку?» «Ми будемо битися зі знатю, якщо вона виступить проти вас». «Ні», – вигукнув Ендрю, схоплюючись зі стільця. Вражений такою реакцією Ендрю, Калинка подивом подивився на нього. «У вас нічого не вийде», – швидко заговорив полковник. «Це воїни в обладунках і на конях. Кожен із них легко розправиться з п'яти десятьма селянами. У вас будуть лише вила і ржаві ножі». Це прекрасний задум, калене, але він приречений на провал. Але Готорн розповідав нам про вашу декларацію незалежності і як селяни перемогли знать і стали вільними. Ендрю з докором подивився на юнака. Той не послухався наказу, і полковник не на жарт розсердився. Я розповів те, що мені валіла моя совість, спокійно відповів Вінсент, не боячись гніву свого командира. У нас усе було не так, знову повернувся до калинки Ендрю. У нас були гармати, щоб битися з армією бояр. У нас величезна країна, в сотні разів більша, ніж Рус. І в нас був час, ми воювали вісім років. У вас немає зброї, ніде сховатися в разі поразки, і головне, у вас немає часу. Навіть якщо ви змогли б якийсь час протистояти їм, прийдуть тугари і знищать вас усіх, і селян, і знать. То ти радиш мені спокійно спостерігати за тим, як мій народ ведуть на забій. На це Вендрю не знайшлося відповіді, і він відвів погляд віпалаючих очей Калинки. «Інакше ви всі помрете. Я готовий ризикнути, кіне. Я дуже хотів би вам допомогти», – промовив Вендрю, «але тепер це в руках моїх солдатів. Ти ще не зрозумів, як багато ви для нас зробили», – відповів Калинка. «Щоразу, коли твої солдати приходили в Суздаль, щоразу, коли селянин приїжджав із зерном на млин, мій народ бачив, що можна жити по-іншому». І, повертаючись додому, люди шепотілися про дивних янки, у яких немає бояр. Не звинувачуй готорна за те, що він нам розповів. Бо це знає вже весь суздаль про декларацію чули у вас, й навіть у Новгороді. Якщо мої люди проголосують за те, щоб піти, ми підемо, тихо сказав Ендрю. Не воюйте з боярами, навіть якщо ми залишимося, я не хочу, щоб лилася ваша кров. Якщо ми станемо проти тугар або ярині, ми битимемося самі. Ендрю підвівся, зираючись покинути будинок калинки. «Я хочу сказати тобі ще дещо», – швидко промовив перекладач. «Що саме? Ми більше не побачимося». «Чому?» – у сум'ятті вигукнув Ендрю. «Сьогодні вранці до мене прискакав гонець. Мені наказано повернутися до двору Івора. Тоді тобі краще підкоритися». Калинка затряс головою. «Я не проситиму в тебе захисту, бо ви й так уже на межі війни». Але я не повернуся. І куди ж ти підеш? Калинка посміхнувся. Я хочу, щоб ти сховав за вашими стінами Людмилу і мою дорогу Танечку. І вор не турбуватиме тебе через них. Жінки, які слухали цю розмову стоячи біля стіни, кинулися до нього, і він міцно бійняв їх обох. І найостанніше. Не каже нікому ані слова про те, що зараз почув. Я довіряю тепер тільки тобі і моєму синові Готорну. Що ти маєш на увазі? Серед вас є зрадник. Ендрю недовірливо подивився на Калинку, думаючи, що не дочув. Це так. Мій друг бачив, як один із твоїх солдатів кілька тижнів тому виходив із собору. Хто? Того дня лило як із відра, і моєму другові не вдалося його розгледіти. Але це був один із Янки, хоча на ньому був селянський плащ, з-під нього виднілися штани й чоботи. Ця людина відчула, що за нею стежать, і загубилася в натовпі. Тож нікому не говори про свої плани і про те, що я тобі зараз сказав, окрім хіба що своїх найближчих друзів, таких, як Буркотун-сержант і добрий доктор. Ендрю був вражений до глибини душі. Що ж йому запропонували, цьому негіднику, якщо він наважився зрадити своїх товаришів? І яким наївним був Ендрю, не думаючи про таку можливість? Адже тут зрадник міг отримати багатство і владу, про які вдома не смів і мріяти. У сумному світі ми живемо, Важко зітхнув Ендрю. «Прощавай, друже мій». Ендрю незграбно обійняв Калинку за руським звичаєм. «Чи можу я наостанок попросити тебе про одну послугу?» Звернувся до нього Суздалець. «Усе, що ти захочеш». Калинка дав знак Людмилі, яка взяла зі столика невелику Біблію, подаровану їм Вінсентом, і підійшла до них. «Чи не міг би ти скріпити шлюбний союз моєї дочки і мого нового сина? Я хотів би побачити це перед тим, як піти». Ендрю з посмішкою взяв Біблію, і коли він оголошував молодих чоловіком і дружиною, вперше після смерті брата під Геттісдрагом він відчув, що плаче. Плаче, як і ті четверо, що стояли поруч із ним. Бо, хоча це була мить щастя, всі вони знали, що їхнім мріям і планам, швидше за все, не судилося здійснитися.